– погодився Олег. Перше, що вирішила Мар'яна, взяла на три дні відпустку і подалася до Звійська. Важко було придумати щось дурніше, але не була б професор Проценко великою авантюрницею, якби, якби не поїхала до Звійська. Чого хотіла – не знала. На що сподівалася – мабуть, і Богові невідомо. Пошарпана електричка видалася ракетою. Коли хочеш уповільнити час – він чомусь виривається, вислизає, мчить шаленим галопом і чхати йому на всі твої наївні заклинання. Запльована насінням станція, побитий ямами тротуар, перекошений стовп, який колись був ліхтарем, і далі, далі, через захаращений сквер до прохідної сільмашу, а там другий поверх, і нарешті у кінці казенного коридору жовто лаковані двері з табличкою «Юрист». Це як у казці. Прочахлика кощія. На дубі заєць, зайці качка з яйцем. Мишка біла, хвостиком дуба зачепила. І завалилося, запало у прірву все, бо в яйці була голка, а на кінчику тої голки смерть невмирущого. Мишка не знала, вона просто розбила яйце чи топак зачепила хвостиком дуба, а не треба було. Не мешача то справа виривати з корінням дерева. Мар'яна на мить заплющила очі і рвонула на себе жовтолаковані двері з табличкою «Юрист». «Вибачте», – і закам'яніла. За невеликим модерним столом сиділа вона, ясновидиця, з малинового млина. Ті ж самі тонко-різблені риси обличчя, розкішне біле волосся і великі сірі очі, правда цього разу без окулярів. «Ви...» Жінка за столом спершу здивувалася, потім розгубилася. Хіба ми знайомі? Мали новий млин. Я та, що приходить вчасно, прошепотіла Мар'яна. Вибачте, але я нічого не розумію, підвелася господиня кабінету. Ви сядьте, будь ласка, і спробуйте заспокоїтися. Зараз я приготую каву. Чи, може, краще міцного чаю? Дякую, не треба кави. Я теж нічого не розумію, видихнула гостя. Ви Софія Кметь? Так. «Я Софія Кметь, а ви?» «Я Мар'яна Проценко, за чоловіком супрун». «Зрозуміло, Софія вже по-справжньому розгубилася. І що вас привело до звійська?» «Спитала, бо мала щось спитати». Мар'яна знизала плечима. «Коли їхала, напевно, знала. Тепер не знаю». «Я думала, минуле мене нарешті відпустило», – зітхнула Софія. «Проблеми з Олегом? Він знову бреше». Ви дуже хочете йому вірити, та от біда, брехня занадто очевидна. Так було з вами? Так було зі мною, зіхнула. Так буде з вами, і ще з багатьма. Олег не з тих, хто змінюється. Він і сім'я, речі несумісні. На жаль, я не відразу це зрозуміла. Джигіт із жаб'ячими очима. Що? Нічого, це я так, похопилася Мар'яна. Здається, тепер я знаю, що робити. Я рада провінційних містечок вистачить для всіх гостя вдала, що не помітила іронії у мене син я не зможу так рішуче спалити мости не треба у голосі Софії несподіване співчуття далеко не всі божевілля закінчуються так щасливо, як моє ви вважаєте свій вчинок божевільним? з точки зору теперішньої Софії Кметь так? шкодуєте? ані трохи, я одружена щаслива Нашому Сергійкові 10 років Робота не вельми перспективна Щодо кар'єри, але цікава Тож якщо ви приїхали Почути від мене спасибі за те Що з вашої Занадто легкої руки Так несподівано вдало Змінилося моє життя, то ви його почули І все ж Чисниться мені Київ? Так, але дедалі рідше До того ж, мало не щотижня Доводиться бувати там у справах Максим Мегаполісів не любить. А Сергійко... Сергійка Київ, здається, у генах. Мар'яна стригнулася. Кав'ярня, малиновий млин. Вам про щось говорить? Малиновий млин. Софія засміялася. Бачу за тим містичним млином якась дуже моторошна історія. Гостя сполотніла. Не треба. Добре, вибачте. І все ж може розкажете, що такого страшного у звичайній, як я зрозуміла, кав'ярні. Не варто погасла Мар'яна. Мені досить знати, що то були не ви. Просто та жінка дуже на вас схожа. Дивовижно схожа. Тепер уже сполотніла Софія. Здається, я цю жінку